Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Om du känner börd och tryckas sund, halleluja! Är du full av fröjd och lycka sund, halleluja! Om din väg är brant du till himlen går där du evigt vila får sjung halleluja Sjung, halleluja, känner du dig kalm och gång? Värm upp dig med en sång, sången lättar livets gång, sjung, halleluja. Det är det. Välkommen till ett nytt program av toner och tankar. Det vi hörde först i programmet efter signaturen det var Gospel Stompers, ett gäng härliga lite äldre gladiaspersoner i södra Sverige. De spelade och sjöng, sjöng halleluja. Och nästa sång vi ska höra den heter Livet i dig Och här är det Dan Inge Olsson Och gruppen Votum Som sjunger Idag vill han gästa Ditt hus Idag hålla mål Vi ska höra ett par till sånger om det här med att höra och lyssna på Gud. Först Agneta Strandsjö, kan du höra honom komma? Kan du höra honom komma, att han kommer som en salm, så djup och så drömande. Mm -hmm. All unge någon som heter Rolf Sandberg Gud låt mig höra din röst Helige ande hel När du talar i tystnad till mig Låt mig bli helga att höra din röst När du talar i tystnad till mig Hola. Oh, no. en sånggrupp från Arken kyrka i Sollentuna sjunger vi är här för att höra Och så spelar jag med glädje som vanligt Christina Gunnardo när hon sjunger Den röst jag hör. Mm -hmm. Sätt tränger fram i Gesord som talar mellan gran och fyrusam, den hörs där källan sårlar i vindens stilla hus Det bägen sakta korlar, när frönor sprider ut. där av liv i skogens hall med blommorna som bjuder på prakt i tusentals det ger min felen riende jag ser mitt program under ett par tre månader så läser jag varje program ur min nya bok Ordslöjd. Jag läser lite grann eh, ur de olika avdelningarna. Och efter nästa sång så kommer ett stycke läsning ur boken Ordslöjd utgiven 2019. Men här ska vi höra en av de... Härliga sångerna, låt mig få höra om Jesus. Den finns ju i vår salmbok, gemensamma salmbok numera. Men här är det Katty som sjunger den på ett väldigt trevligt sätt. Läsning nummer tretton i boken Ordslöjd av Ingvar Holmberg, utgiven 2019 på Books on Demand. Läsning ur de olika kategorierna. Saltaren kommer först. Det finns en ny kraft inom mig.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 Herrens ande, den stora kraften, finns hos mig. Vishetens ande, glädjens källa, finns hos mig. Därför kan jag göra, se och höra, sånt jag inte kan i mig själv. Halleluja i alla fall!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 Min vanliga tur Ändå vet jag det Jesus min Herre är med Slutet ska bli gott Kristus har segrat Hans seger är ju fått Natten blir till dag Där i hans solsken står jag Halleluja i alla fall Herren lever Herren verkar Halleluja i alla fall. Jag följer honom hur det än går. Ur avdelningen spaltare, det vill säga prosa texter med lite olika innehåll. Först att höra och att lyssna. Den här veckan provade jag ut och hämtade mina två moderna hörapparater. Jag har inte haft någon livshämmande hörselnedsättning så det handlar mer om att plötsligt få guldkant på tillvaron. De höga ljuden från timern hör jag nu även på lite avstånd. Och papprets prasslande och gruset knastrande under skorna och vattenkranens bolande och andra ljud har blivit mer distinkta och liksom frasande. En del av detta lär höra samman med hjärnans uppfattande av ljuden och hjärnans tillvändning och tolkning, och detta nyhetens behag kommer alltså att klinga av efterhand. Men yttervärlden har ändå liksom kommit närmare. Ändå har också de senaste dagarna min fru och livskamrat sagt: Hör du vad jag säger? Då är det precis som tidigare att jag tänkte på annat och var frånvarande och därför inte aktivt lyssnande. För att höra måste man ju lyssna också. Och ibland gör vi inte det hela tiden, inte ens på de vi älskar och har alldeles impås. De flesta av oss behöver bemöda oss om att aktivt lyssna på varandra och då hör vi ju mera, precis som jag de senaste dagarna har återupptäckt många ljud. För all del är det nog ganska hälsosamt att vi behov kunna avskärma oss lite från alla ljud och synintryck som omsluter oss hela tiden. Vi behöver ibland höra oss själva tänka och också se bilderna inom oss. Hundar och andra djur hör ljud som är utanför det mänskliga örats uppfattningsförmåga. Ljuden finns där, men inte för oss hur vi än anstränger oss. Mina hörapparater hjälper mig att till viss del återerövra. Det höga ljudfrekvenser jag varit mer eller mindre döv för tidigare. För mig som personligt kristen och troende med egen relation till Fader Gud och Herren Jesus Kristus och den helige ande så är andligt hörande och lyssnande viktigt. I gamla testamentets berättelser återkommer gång på gång hur människor personligen hörde Gud tala så att det fick vägledning för sitt eget handlande och också kunde förmedla budskapet till andra. I och med Jesu kommande och Bibelns tillgänglighet för oss idag har vi möjlighet att ta reda på och höra Guds röst och vilja genom att själva läsa Bibeln och höra den förklaras av andra. Dessutom är det möjligt att känna och höra Guds tal till oss. Vi är skapade att höra den frekvensen. Bön är att tala till Gud, men också att lyssna. Ibland hör vi inte människorna omkring oss för att vi inte aktivt lyssnar. Låt oss bli bättre på att lyssna också till Guds röst. Om vi försöker så ska vi upptäcka att det går. Och precis som vi ibland måste gå in i ett annat rum och stänga dörren om oss för att höra rösten i telefonen ska vi avskärma oss från alla de andra ljuden och lyssna på Guds goda röst. Tala till honom med dina egna ord och tankar och förvänta dig att han svarar. Och ännu ett prosastycke ur avdelning Spaltare. Och det här heter Dagen efter. Idag är det dagen efter för mig. Jag drar inga förhastade slutsatser. Igår hade jag visserligen mina tre bröder hemma hos oss på surströmmingsmiddag knytkalas och en av bröderna hade sin amerikanska fru med sig. Men vi Faktiskt bara alkoholfri öl och vatten till maten. Det är alltså inte dagen efter i meningen baksmälla eller på engelska hangover, det som hänger kvar. Idag är det dagen efter ett par intensiva dagar med fler engagemang och med städning och förberedelser för besöket i lägenheten igår och diskning och bortplockning i ett par omgångar. Idag är det regn och dis utanför fönstret och jag har inget som pressar på och behöver inte gå utanför dörren på hela dagen om jag inte vill. Jag kan gå här i lägenheten och göra det jag vill i den takt jag vill. Det är dagen efter en trevlig träff och dag med flera av mina närmaste, god mat och dryck Tillfredsställelsen av att må bra och leva i harmoni med tillvaron. Detta är för mig dagen efter känslan. Idag är det också dagen efter den stora avslutande partiledade debatten på tv med många hårda ord och angrepp på motståndarna med annan övertygelse. I och för sig var det också många Klarläggande uttalanden om vad de olika partierna tycker är viktigt för Sverige. Imorgon är det valdagen med oviss utgång. Eftersom det rödgröna blocket och de fyra allianspartierna är nästan exakt lika stora enligt färskaste mätningen. Och inget block har ensam majoritet utan är beroende av stöd från andra för att få igenom sin politik. På måndagen den är det dagen efter verkligen, dagen efter valet, då några partier ska bilda regering och börja ta tag i det riktiga arbetet. Må Gud hjälpa dem i detta viktiga arbete. Låt oss alla be om detta även om inte det vi sympatiserar med har regeringsansvaret. Men idag är det en skön dagen efter. Utan press och utan stora krav för mig. För några dagar sen upplevde jag både press och besvikelse av olika skäl. Dagen efter skrev jag några diktrader och liksom skrev av mig missmodet och de negativa tankarna. Och efter det kunde jag gå vidare. Vi har alla olika dagar, en del sämre och en del bättre. Så här skrev jag. Trots sitt blå. Vaknade vi fem. Missmodet från igår kväll stack upp i tankarna. Vad är jag bra för? Verkar knappast behövas eller efterfrågas. Gick upp vid sex. Vanliga snabba morgonbestyren och frukosten och sen bibeln och bönen som vanligt. Det känns bättre nu.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 Idag är jag helt klädd i blått, från topp till tå, inklusive pennan i bröstfickan. Trots sitt blå och blåögd, det är jag det. På svenska har vi numera införlivat ett engelskt eller snarare amerikanskt uttryck som kanske lite mer korrekt skulle uttryckas Ha det så bra idag, men vi säger det mest lite amerikaniserat Ha en bra dag. Normen säger praktiskt och enkelt, ha det. Och ifrån avdelningen böner i dina kupade händer. Herre håll Natascha och Anna i dina kupade händer. Bland alla hundratusen Nataschor och Annor här i Ryssland- så urskiljer du dem med din kärleksfulla precision där de är i Mellerud, ängsliga för utvisningshotet som hänger över dem. Håll dem, Herre, i dina kupade händer. Håll dem trygga och låt dem, trots allt, få en fristad i Sverige. Du är deras fristad. Hjälp mig att lita på det, mitt under mina krampaktiga böner för dem. Och samtidigt, herre, håller du i dina kupade händer alla hundratusen natarsor och annor här i Ryssland och urskiljer dem med din kärleksfulla precision. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den Saltaren 139 och 6 amen det finns svar don't Efter läsningen ur Ingvar Hornbärs nya bok Ordslöjd så hörde vi Göte Strandsjös dotter Agneta sjunga ytterligare en av Göte Strandsjös tänkvärda sånger, Svarta dagar. Jag spelar ju egentligen bara svenska sånger i mina program. Men jag har en väldigt härlig sång som vi ska höra på engelska. Och det är Louis Armstrong, den är fantastiska trumpetare men också sångare som har gjort ett album med bara andliga sånger. Och här är det Nobody Knows the Trouble I've Seen. Han spelar underbart, han sjunger underbart med sin brukna röst och han pratar i sången. Om detta med att när han kommer i problem så vet han hur han ska göra. Jo, han tittar upp och pratar med den store chefen där uppe. Ja, så uttrycker Louis det. Vi lyssnar på Nobody Knows the Trouble I've Seen. Nobody Knows the Trouble I've Seen And nobody knows about Jesus, nobody knows the trouble I've seen, glory, hallelujah. Yeah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 Every time, every time. Maybe you'd better try it. Jag vill läsa för dig några versar ur Bibeln, Salteren 68 Lite grann har vi hört i programmet om olika slags dagar, svarta dagar och goda dagar Och så här uttrycker David, salmisten, det här Lovad är Herren, dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Gud är för oss en frälsningens Gud. Hos Herren Gud finns en utväg från döden. Dag efter dag bär Gud oss. Det är en sån trygghet. Att veta detta. Vi tackar och ber tillsammans. Tack Herre för den här dagen du har gett oss. Dag efter dag bär du oss. Hjälp oss Herre att lita på dig. Att ta de svarta och jobbiga dagarna. Med nypa salt och härda ut. Och ta emot de goda härliga dagarna. Med tacksamhet och lovsång. Och att det också om möjligt finns lite tack och lovsång de jobbiga och mörka dagarna också. Tack för din omsorg, Herre. Belsigna varje lyssnare. Amen. Jag vill sjunga för dig rakt upp och ner lite grann ur en av salmerna i Saltaren. Gudsmannen Moses skrev det här. Och det är skrivet ungefär för 3200 år sedan. Eller så. Herre vänd åter. Hi,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 uppenbaras för dina kännare och din härlighet över deras barn Låt dina gärningar uppenbaras för dina kännare och din herlighet över deras barn. Och må Herrens vår Guds ljuvlighet komma över oss. O, må Herrens vår Guds ljuvlighet komma över oss. O, må Herrens vår Guds ljuvlighet komma över oss. ansvar Guds komma över oss Och här sjunger jag min lilla bibelvisa tillsammans med Inge Gustafsson I din hand ligger mina dagar Trygghet att veta I din hand ligger mina dagar mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger du är dagar Gud. i din Jag förtröstar, dagar. Jag säger du är dagar ligger din hand. på det Jag säger jag din mina här dagar, dina dagar här ligger i din hand. Välkommen att besöka min hemsida på www.ingvarholmberg.se. Där är det blogg med nytt inslag varje vecka. Där finns det här radioprogrammet som så kallad poddradio som man kan styra själv över och lyssna om och om igen eller snabbspola fram och tillbaka och alla de gamla programmen finns att också få del av om du letar ifrån. på hemsidan finns det också dikter, sånger lite naturvideos och lite av varje välkommen så avslutar vi det här programmet med ännu en song med Agneta Strandsjö och det här är också en Göte Strandsjö-sång för tröstansfullt. Vilket underbart ord och en underbar sång att avsluta med och låta klinga ut i radion. Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka.